Тим часом прийшли до поварні. Острів був зарослий деревами досить високими, під ними росли кущі вільхи, дерева вільхові, березові, але й було тут кільканадцять струнких сосон із золотими стовбурами. Острів піднято над рівнем було, та досить високо, було тут сухо. Євагрій попрощався і пішов, сказавши, що коли в нас виникнуть запитання, можемо підходити до нього чи інших учнів Блаженного і не соромлячись розпитувати. Загалом він справив враження непогане, принаймні в ньому не було тієї пітьми, яка прочувалась у Теодориті. Відповідав на запитання чітко, ясно, без багатозначних утаювань. Отож, це була душа простіша. Я, подумки, чудувався спокою Созонта після жахкої трагедії із Кузьмою в оці прірви. Вівся так, ніби того Кузьми ніколи не існувало, і ніби не було страшної загадки його смерті. Більше того, відразу ж почав у звичний свій спосіб розшук, і вже одного з учнів Микити поспитував. Я ж досі не міг загасити трем у тілі, а у вухах усе ще стояв Кузьмин крик, через що слухав розмову Созонта із Євагрієм у піввуха. І, може, не зовсім точно і тепер передаю, хоч маю пам'ять, здається, не гіршу, як у Теодорита». Кухарем був одноокий чоловічина, одягнений, однак, у селянську одежу, обличчя й руки мав майже чорні, чи від диму, чи від сонця, бо поварня не мала будови. Казан умуровано в піч із високим димарем. Харч він у нас відібрав без жодного слова, тоді підняв дерев'яне віко, якого спершу не помітили, на землі і зніс усе в невеликий льошок. Тут таки стояли двічі малі бочки. Щоб набрати із них води, внизу були чопики. Більший, щоб вода лилась у це бро, яке тут таки стояло, і менший, можливо, для того, щоб воду наливати у менший посуд. Созон твій тяг кухлика і попросив у кухаря дозволу напитися. Той нічого не відповів, тільки махнув рукою. Ми напилися води, котра була в цебрі Созонтового кухлика, вода справді була солодка і болотом не віддавала. Созонт спробував заговорити до кухаря, ставлячи йому невинні запитання, але той уперв деяко на єдине око, яке запалало раптом, і знаками попросив нас відійти. Отже, чи був німий, чи взяв на себе обітницю мовчання? Були полишені самі на себе, тож рушили на обхід острова. Досі на ньому нікого не зустрічали, хоч і чули за кущами якийсь шерех. Тепер же почали заглядати за кожного куща і вражено відкрили, що острів населено найдивовижнішими почварами та уломними людьми. Були тут безносі. Безрукі, сліпі, кретини з важкими тупими лицями, карлики, пласколиці істоти із вузькими очними розрізами, ніби щілини, Чоловіки, юнаки й хлопці із наростами на ногах, на спині, на обличчі, в декого лише покривалось лице. Червоними плямами, часом почорнілими і нарослими, це звутиється вовчим м'ясом. Узріли ми й хлопця з пальцями на руках і ногах. Помітивши нас, він здивовано став і відслонив грубезну долішню губу. Все це були істоти чоловічої статі. Дехто із них, побачивши нас, ховалися чи тікали, а деякі – заумирали і нерушно в наш бік дивилися. Одягнені було хто як – Здебільшого влахи темної барви, більшість босі, лише дехто в неймовірних шкарбанах чи личаках.